Олександр Гаврош. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдущої людини світу. Розділ одинадцятий, у якому Іван Сила розряджає ситуацію. В Івана голов в голові, адже алкоголю він ніколи не вживав і взагалі вів здоровий спосіб життя. Тому побачивши Міху, який переходив вулицю з невідомим попідруку, підруку, привітно їм загукав. На диво вони навіть не зупинилися, а вусатий чолов'яга почав на Івана раз у раз озиратися. Це здалося новоспеченому рекордсменові дивним, та й кортіло розповісти товаришеві про свої успіхи, тому він вирішив солодку парочку наздогнати. Бачачи, що за ними швидко йде здарувань, агент Фікса прийняв єдине правильне рішення – зустріти ворога у всеозброєнні, але з максимально вигідної позиції. Він звернув у найближчий під'їзд і сховався за вхідними дверима, при цьому так стиснувши хлопчині горлянку, що той не міг навіть пискнути. «Міхо, ти де?» – почувся зовсім близько голос Івана. Ще мить, і його могутня постать з'явилася у дверях. Фікса з усієї сили вдарив руків'ям револьвера силу в потилицю. Але в останній момент міха штовхнув агента, тож удар вийшов змазаним. Було боляче, але не смертельно. Недовго думаючи, сила з розвороту тріснув у голову постаті, яка так погано вітається з незнайомими. Та тільки йойкнула і обм'якла, поволі сповзаючи на підлогу. Разом з нею завалилася і постать менша. Сила схопив їх по підруки, руки, мов два мішки картоплі, і виволік на боже світло. Фікса і голий мирно лежали на травичці, мов ангелики, а Іван Гречково думав, як їх привести до тями. Часу не було зовсім, адже довкола снували люди, треба було діяти. Сила спробував пошукати ключі від наручників у кишені агента 008, але натрапивши на поліцейське посвідчення від несподіванки присів. Події набирали неприємного розвитку. Краєм ока Іван помітив, що пані, яка гуляла з песиком, зупинилася і стала уважно придивлятися до того, що відбувається. «Дідько лисий!» – вилаявся він. «Цього ще тільки не вистачало!» І, взявши кайданки в руки, щосили рвонув. Наручники з легкістю розлетілися. «Ого, Івана!» – задоволено гмикнув він. «З тебе будуть люди!» і завдавши тіло побратима на плече, чим швидше почімчікував до вокзалу. За хвилину пані в капелюшку стояла над фіксою, а її маленький друг лизав його щорячі вуса, поволі приводячи агента 008 у стан бойової готовності. Розділ 12, у якому про Івана силу починають говорити. Зала, в якій проходили змагання, була переповнена. Ще пак, чемпіонат республіки та вам не фіглі. Вправи виконувалися у кількох видах. Кожен спортсмен робив по три спроби. Безперечним фаворитом вважався дворазовий чемпіон Махдебура. До того ж він представляв силові органи, а силові органи це майже республіка, а ображати республіку хотів би я побачити такого сміливця. У молодості Магдебура був поліцейським, і чи не в кожному поліцейському управлінні висів його портрет. Навіть у кабінеті Миколайчика Магдебура був присутній у вигляді невеличкого настільного календаря. Щоправда, той домалював чемпіонові вуса і ріжки, але це свідчило не про неповагу, а про любов пана капітана до мистецтва. Не дивно, що і на чемпіонаті Магдебура мав найбільшу групу підтримки – Аби уникнути зайвих балачок, поліцейські були переодягнені в цивільних. І за порядком подивляться, і свого підтримують, вважало керівництво. Зала тривожно мовчала. Магдебура робив останню спробу встановити новий рекорд. Окрім нього, попередню вагу зумів узяти тільки нікому невідомий поробійко з гоноровим прізвищем «Сила». Але ж по ньому видно, що це справжній селюк. Чемпіон не може програти такому. Це би була ганьба на всю республіку. Магдебура налаштовував себе на позитивний лад, подумки стаючи першим в історії змагань триразовим переможцем. Він довго натирав руки спеціальним порошком, аби вони не ковзали. Силовано посміхався в об'єктиви фотокамер, глибоко дихав своїми конячими грудьми, поміж тим кілька разів посилаючи повітряні вітання знайомим дівицям мах де бура! мах де бура, почав скандувати зал. Все. Він підійшов до штанги, взявся за неї руками і, набравши повні легені повітря, почав встановлювати рекорд. Але що це? Піднята над головою чемпіона штанга спочатку хитнулася в один бік, далі в другий, а за секунду гепнула на землю, ледь не розтращивши йому ногу. Зала голосно зітхнула. Нова вага не взята. Щоправда, ще одна спроба залишалася в Івана сили, а тоді судді повинні порадитися, як діяти далі. Ніхто жодних надій на якогось там Івана, та ще й подумайте, силу оце поганий смак не покладав. Тому чимало глядачів потягнулися на перекур, уже на ходу сперечаючись, яким буде рішення суддів. Між тим Іван зійшов на поміст, глипнув у залу і проказав найкоротшу молитву, яку знав «Боже, поможи». Його група підтримки складалася аж із трьох осіб – Станіслав, Корнелій і, ясна річ, його поважність – Міха Голий, котрий заради цього випадку в когось позичив, маємо надію, що все-таки позичив, майже неношений піджак. «Дай їм ведмедю!» – крикнув на все горло міха, чим привернув увагу переодяганих поліцейських, себто півзали. Іван це розчув, розвеселілий, з легкою душею взявся за штангу. «Ах!» – раптом вигукнула зала, а потім зірвалася на ноги. Іван впевнено тримав штангу над головою і посміхався фоторепортерам. «Вони без угаву...» Клацали камерами, і цьому, здавалося, не буде кінця. Приголомшена публіка не знала, як реагувати. Кілька секунд панувала мертва тиша. Коли ж він опустив штангу, і суддя оголосив, що новим чемпіоном республіки став Іван Сила, зала вибухнула. Поки переможець обіймався з тренером, журналісти почали видиратися просто на сцену. Дехто з них уже голосно диктував сенсацію, інші з мікрофонами обступили нового чемпіона, вимагаючи інтерв'ю. Поліцейські повставали і почали озиратися на керівництво, чекаючи команди, але наказу не було, бо начальство тільки лаялося, не очікуючи такого повороту. Магдебура у супроводі кількох старших офіцерів розлючено покидав залу, запевняючи, що це – провокація, і він це так не залишить. Вболівальники хапалися хто за голову, а хто за серце, програвши значні ставки. Одне слово. Якщо ви можете уявити на кілька хвилин божевільню, то ви все побачили. Тільки одна людина у залі сиділа непорушно. Це був Міха Голий. По немитому обличчю він розмащував сльози. Так-так, цей привокзальний волоцюга, пройди світ, і злодій плакав. Можливо, вже заради цього варто було встановлювати республіканський рекорд. Розділ 13. у якому агент Фікса читає газету. Агент Фікса ледве розліпив око і подивився на білий світ. Білий світ виявився справді білим. Як не дивно, все довкола біло сніжило, сніжило, ніжило. Фікса втомлено стулив по але через хвильку вирічив очі і скочив на ліжку. «Де я?» – крикнув він, але від різкого руху в нього запаморочилося в голові, і всередині щось боляче тенькнуло. «Ой!» – застагнав Фікса і опустився на подушку. «О, ви вже прокинулися!» – поруч з агентом лежав дивний тип у смагастій піжамі із забинтованою головою, рукою і ногою. «Ви тут проспали два сніданки, три обіди і три вечері. То я їх теє знищив. Не пропадати ж добру!» «Заткнись, Бовдуре, гаркнув Фікса. Голова боліла, але треба було зосередитися на плані дій. «Боже, так лютувати за якусь гречку чи вівсянку, вам що, шкода?» перебентований тип явно занадягував за співрозмовником. «Мене звати Адам Кльоцка», – простягнув він фіксі здорову руку. «Я випав з балкона», – повідомив він так, ніби це був який-небудь графський титул. «Воно й помітно», – відрізав агент і повернувся спиною до любителя стрибків без парашута. Але раптом щось його перемкнуло, і він запитав, «А з якого поверху?» В очах Адама Кльоцький заграв вогник. «Хочете, я вам розкажу все детально?» Видно було, що в розповіданні цієї історії він уже став професіоналом. «Розумієте, я маю честь бути учителем фізики шостого класу». Нещодавно я вирішив продемонструвати учням свій новий винахід під номером 137, який я умовно називаю апаратус літалус. О, Діво Маріє, завив фікса. Ну чому мені завжди щастить на ідіотів? Сам ідіот, образився Кльоцка і закрився від цього хама з підбитим оком і щурячими вусами газетою. До речі, проблеми з головою у вас, а не у мене. Долинуло звідти на прощання. Фікса подумав про револьвер. Чи може так дати вдиню цьому недобитому? «Я маю на увазі струс мозку», – знову донеслося з-під газети. «А, тепер все ясно», – Фікса помацав свою бідолашну голівку. «Цікаво», – подумав він. «Як цей апаратус-літалус умудряється однією рукою тримати газету та ще й гортати її?» Ніби на замовлення, сусіда раптом схопив часопис зубами, а рукою перегорнув сторінку. «Ну йодоробло», – подумки вліпив комплімент Фікса, як раптом його погляд приклеївся до газетного фото і вже не зрушував звідти. «Можна газетку?» – попросив він благеньким голосочком. Кльоцка навіть випірнув з-під сторінки, здивований такою переміною. «Я ще сам не прочитав», – хотів він промовити, як… Фікса вже вирвав у нього газету і щось гарячково вичитував, потім закинув голову догори і завив на всю горлянку. Далі хутко одягнувся і, не зачинивши двері палати, вибіг. Ошелешений Адам Кльоцка мовчки за ним спостерігав, роблячи висновок, що струс мозку, хвороба не тика вже й безпечна. Потім узяв газету і почав дочитувати статтю про чемпіонат республіки з важкої атлетики. «Боже, яка дитина!» – подумав він, розглядаючи фото нового чемпіона. «І вигадають же таке прізвище – Сила!» «Іван Сила!» – повторив він ще раз у голос. Але, згадавши свого сусіда, вирішив обов'язково ввечері попросити лікаря перевірити його, винахідника Адама Кльоцкого, котрий випав з балкона під час наукового експерименту на наявність трусу мозку. «Четвертий поверх – це вам не фіглі!» Почав він гімнастику пальців незагіпсованої ноги. Розділ 14, у якому з'являється історична табличка. На честь великої перемоги доктор Брякус дав Івана силі два вихідні. Це було не стільки для учня, як для себе, адже все так несподівано впало на голову. Треба було поміркувати, що робити далі. Іван, котрий у селі звик до постійної роботи, найгірше переносив байдикування. Тепер же? Через історію з агентом таємної поліції вони з Міхою остерігалися з'являтися на людях. Довелося сидіти вдома, а для верховинця нема гіршої каторги. Та промучившись одну добу, Іван вирішив, що вовка боятися в ліс не ходити. «Будь що буде!» Наступного дня він натягнув глибше картуза на очі і подався на вокзал. У вантажників був якраз обід, коли з'явився сила. «Хлопці, наш чемпіон іде!» – крикнув хтось. «Качай Івана!» – підхопило ще декілька. І враз порубійка опинився в дужих руках, які почали його підкидати до гори. Виявляється, вчора хтось купив газету, і вся зміна зачитала її дір. «Молодчина! Так їм! Хай знають, що ми не ликом шиті! Завдав перцю буржуям!» Кожен хотів висловити Іванові підтримку. Якщо не словами, то хоча б по-дружньому плеснути по плечу. Від несподіванки Іван розчулився від раптового спогоду про гори, батьків. Маруську і, звичайно, галушки. В його очах блиснули сльози. «Хлопці, та він плаче!» – помітив невеликий назріст, але міцно збитий Арсен Погуляй. «Оце так чемпіон!» – посміхнувся у вуса геть сивий дядько Мотовило. Вантажники розреготалися. Пан Кривальський, який був заступником директора вокзалу і відповідав за порядок, спостерігав через вікно за незрозумілим збіговиськом біля багажного відділення. «От лайдаки! Що вони там роблять?» Цікавість, а радше неухильне прагнення залізної дисципліни перемогли, і він з рішучим виглядом наблизився до вантажників. «Що за бонд? Чому не працюєте?» – різко запитав він найстаршого. «Та от, пане начальнику, святкуємо!» – вклонився дядько Мотовило. «А хіба сьогодні якесь свято?» – твердим, як струна голосом заперечив Кривальський, заклавши руки за спину. «Так!» Нас навідав чемпіон республіки, поклав Арсен погуляй руку на плече Іванови. Що ти верзеш? не стримався Кривальський. Менше треба пити, за роботу лайдаки. А, пан Кривальський ще не знає. Арсен простягнув заступнику директора заяложену газету. Той швидко пробіг очима текст, потім зупинився, глипнув на фото, далі на Івана і ще раз на фото. О! «Сам Іван Сила!» – розплився він у посмішці. «Я маю честь вітати вас у нашій установі. Може зайдете на Кавусю?» «Дякую!» – відказав Іван. «Маю роботу!» «Ви десь поблизу працюєте?» Пана Кривальського було не впізнати. Тепер він був сама люб'язність. «Я працюю у вас!» – засміявся Іван. «У мене?» – остовпів Кривальський. «Себто як у нас?» «Я вантажник, і коли ваша ласка, то я би взявся до роботи. Страшенно хочеться щось подвигати». Іван розправив плечі і пішов до товаришів, які вже почали тягати певні діжки. Кривальський так і залишився стояти час від часу, глипаючи то на газету, то на власні черевики. Він поволі побрів до свого кабінету. Наступного дня в коридорі біля дверей заступника начальника з'явилася елегантна… Табличка. Тут працював чемпіон республіки Іван Сила. Гордість нашої залізниці. Щоправда, гордість залізниці про пам'ятну дошку так і не довідався. Відпрацювавши свою зміну, Іван повів хлопців на пиво, щедро пригощаючи їх за наймаліше у своєму житті вшанування. Розділ 15-й, у якому агент Фікса викриває антиурядову змову. Фікса увірвався до кабінету капітана Миколайчика без попередження, а оскільки пан капітан якраз підрівнював пилочкою нігті, то йому стало страшенно незручно. «Агенти 008, що ви собі дозволяєте?» – почервонів він. «Пане капітане, справа надзвичайної ваги!» Фіксі знову запаморочилася в голові, і він схопився за стіл. «Я бачу, з вами не все гаразд», – Миколайчик вказав рукою на стілець. «Пане капітане, на вашого найкращого агента вчинено замах!» Фікса з полегшенням сів, і обтер спітніле чоло хустинкою. «У четвер, коли я вже все дослідив і збирався покидати зону спостереження, мене підло заманили в пастку і вчинили розправу!» Капітан із цікавістю почав слухати. Аби обхитрувати фіксу, треба бути вельми кмітливим. «І скільки їх було?» – запитав він, дістаючи з шафи розпочаток коробку цукерок. «Двоє! Але один із них! Один із них!» – від хвилювання агентові аж сперло подих. «Так хто був один із них?» – капітан Миколайчик підсунув цукерки до фікси. «Підсолодіться, голубчику!» Той кинув собі до рота відразу кілька трюфелів і почав шалено жувати. «Один із них – чемпіон республіки Жбокшу!» – прошамотів він набитим ротом. Шептажі штанги!» «Ви хочете сказати, що це той молодик, який переміг нашого Магдебуру?» Пещина, рука капітана, теж потяглася за цукеркою. «Так, пане капітане, саме це я і хочу сказати!» – обличчя агента розпливлося в посмішці. «А що з вашими зубами?» – раптом запитав Миколайчик. «Не зрозумів!» – стривожився Фікса. «Гляньте!» – Миколайчик подав йому маленьке люстерко, яке завжди носив у кишені. «О, діва Марія!» – завела вона весь кабінет Фікса. У низці його рівних білих зубів тепер з'яяли дві чорні дірки. «Він вибив мені два зуби!» – заламував руки агент. «Як я тепер прийду до мами в гості? Вона мене приб'є!» Капітан Миколайчик дістав із шафи надпочату пляшку коньяку. "Заспокойтеся, фікса", почав наливати він у крихітні чарочки. "Ми представимо вас до урядової нагороди, але спочатку розкажіть, що ви рознюхали?" "Отже, так. Агент 008 знову став втіленням професійності. Доповідаю." На вокзалі діє злочинне угрупування, яке займається контрабандою в особливо великих розмірах, крадуть цілими ешелонами. Ниточки, тут Фікса підняв палець, тягнуться аж догори. І дуже догори капітан Миколайчик показав очима на Дуже тихо видивив із себе Фікса. Капітан Миколайчик розмірковував: Якщо ниточки контрабанди ведуть так угору, то невідомо, куди вони заведуть. А неприємностей не хотів ніхто, в тому числі і пан капітан, який вирізнявся вишуканістю і тактом. «Може зупинитися на нижчому рівні?» «А хто у банді оцей чемпіон?» – задумано мовив він. «Він очолює бойовиків!» – з готовністю доповів Фікса. «І багато у них бійців?» – Миколайчик продовжував про щось розмірковувати. «Багато!» Фікса нагнувся до капітана. Ви просили довідатися про такого собі доктора Брякуса. Так от, цей тип є їхнім шефом. Діють під прикриттям домашнього спортивного клубу. Вдома у Брякуса штаб-квартира і навчальний центр штурмовиків. Не здивуюся, якщо там виявиться і склад зброї. Діяти треба негайно. «Ну, це нам вирішувати, коли діяти», – з притиском заважив Миколайчик. «Була п'ятниця, а пан капітан вельми не любив розпочинати щось перед вихідними. Суботня гра у гольф – це святе. Почнемо операцію з понеділка», – прийняв він рішення, беручи чарку. «Обмежимося поки що бойовиками. За ваше здоров'я, голубчику».